Salmul 178 al lucenicilor. Slavă-ți, doamne, fiindcă de la tine, legea iubire am învățat, atunci când corăbdare Dumnezeiască greșelile noastre le iertat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă pe cețile cărții vieții, pentru noi le-ai deschis. Lumina ta în noi ai aprins, ca să alegi pe cei în care iubirea ta nu s-a stins. Slavă ție, Doamne, fiindcă prin Duhul Înțelegerii, tainile tale ne-ai descoperit și cu îndelungă răbdare de Duhul Înțelepciunii ne-ai împărtășit. Slavă ție, Doamne, fiindcă prin Cuvântul Cunoștinței ne-ai smerit și prin Duhul Bunei Credințe în lucrarea ta cea Sfântă ne a întărit. Slavă ție, Doamne, fiindcă prin Duhul Temerii de Dumnezeu, în arca ta ne-ai chemat și din potopul păcatelor ne-ai salvat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin Duhul Tăriei, cum să-i trecem pe frații noștri peste șerpi și peste scorpii, ne-a ajutat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin Duhul Sfatului, pentru cei slabi, neputincioși, orfani, bolnavi, ca Samarineanul cel milostiv am lucrat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă în mijlocul lupilor, ca pe niște miei, ne-ai așezat și ne-ai învățat, cum să moștenim pământul făgăduinței din împărăția celui prea înalt slavă ție, Doamne, fiindcă puterea de a lega și dezlega pe pământ păcatele, în mâna noastră ai pus, iar cheile împărăției, prin sfintele taine, pentru noi le-ai adus. slavă ție, Doamne, fiindcă pe calea ce-aluminate la cer ne-ai dus, iar noi temuia și smirna rugăciunilor, a psalmilor de iubire și slavă, în visteria ta am depus.